Alhamdulillahi, Rabbil Alamin Salatu wa salamu ala Rasulna Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa mën të bia mën bihësani la Jomiddin Allahun gjallë në vala farëndrojmë Mën të përti në dimë në falë e kërkojmë Nërsa ne e të nërua dhëzën e motra A dhe son të imi në takimin në radhës Dhe përvajdojmë edhe më të uti në shkallat Me temën që kemi filluar me e trajtu I ja u dhe më par Imi dukefori për normat U nore Ligjet Allahun gj dhe gjellewala i ka vendosur që në basë të të të funksionin jetë në këtë dunja. Dhe kemi përmendur se këto norme janë të lojshme dhe të shumëta e ne kemi filluar të flasim për njërën për të tjune, për normën e shkakut dhe pasojës, se bepje dhe pasoja. Një takim, ja kemi kushtuar kuptimive të rëndësishme që kanë të bëjmë me këtë normë, si duhet me e kuptu drejtë këtë normë dhe ati kemi përm e përbëjnë kuptimin e drejtë të kësoj normë. Pastaj në takim në fundit, ju kujtojtë, atje kemi trajtuar, shemboj se si funksionën kjo normë, dhe kemi përzedhur dy shemboj kryesuar nga jetët e përdeshme. Njëra ka të bëj me jetën e njeriut të kësoj dunjaja, e tjetëra ka të bëj me lidhën e ti me zëtën gjëllevala. Do të si funksionën furnizimi, rysku në kuadrat të kësoj normë, dhe gjithashtu si funksionan adurimi i doas lutjes në kuadrët e kësoj norme. Sonte do të vazhdojmë prapë me këtë norm me një sëqarim tash nga një kënd tjetër. Qëfar do të sëqarim sonte të ndërrua lëzre dhe mëtëra? Pa dushim se na, dhe në me tani, kemi pasu rrasnë që të mësojmë se si funksionan jetan këtë botë, ma djedhë në aheret. Zoti ka vendosur se bej për dhe shkace, që në basë të tyre realizohen qëllimet saktuar, apo? Andaj gjithë qëllim i ka disa sebepe. Dhe imi duke fordhër për ato që kanë të bëjmë me aspektin shëqëror dhe njerëzor. Mirë pa, gjithë dhe normë të ndërdozër, krasë që e ka shpjegimin e vetë, i komësimit e vetë, gjithë dhe normë e ka edhe aspektin edukativë që na edukën dhe na formën si duhet. Do me thonë, nuk duhet nga kjo normë me kuptu vetëm atë që ka të bëjnë me emë në sajë, shkaku dhe pasoja. Këtë e kemi kuptuar. Mirë po, kuptimi i tëri kësoj normë në emësën jetën përgjësi. Dhe sonte, do të mundu me i shtjelu disa aspekte që të regojnë në dikimin edukativ të kësoj norme njëtën të në përdiqme. Nëse një besimtare kuptan drejtë këtë normë, shkakon dhe pasojen, krasë këti mësimi të kësoj norme, ajo i ajepë edhe dhe dhe së mësimi tjere edukative që i duen për jetë. Ma dje e konsideraj, Allahu edhe në mësë mirë, për e konsideraj, se, si kur që kam thënë takimin e parë, se kja është nga normat kryesore, në në në në në në në në në në i kryesor si Olli Allahu Jellal Velan kosmosës shkaku dhe pasojë. Sikur që këto legejësh nga ligjet kryesore dhe vendimtare, edhe mësimet edukative që dalin nga këto normë janë vendimtare për formimin e drejtë të një besimtarin. Andaj çfarë përfitojmë ne nga këto normë? Cilat porositë mësimet edukative që na jep këto normë, kras asaj që na i dhan takimet e kaluara? e para të ndërullës dëzër është se kur ne kuptojmë se gjdojgjën këtë dunja funksionan në bi bazën e shkaku dhe pasojës Zotë Gjellë Leola ke venduës u shkache dhe ndërmarja këtyre shkacheve dhe masave silin pasojtës aktuar në i kështu e kemi kuptuar dhe kemi thënë realisht gjdojgjë kështu funksionan normalisht me lene Zotë Gjellë Leola dhe me fuqinit ti mirë po si regullë kjo është rregulli pashmangshëm. E kur ne, kët e dëgjojm, ne kët e kuptojm, kja, se, këtë e dëgjojmë, kur ne këtë e kuptojmë, çfarë mësimi edukativ marrim nga kjo? Kuptojmë se Zoti xhallahu ala me këtë rregull na e ka dërguar edhe një porositi tjetër, sella është se në këtë kosmos çdo gjë funksionon në bazë të disiplinës, në bazë të rregullit, në bazë të një sistemi të caktuar që as kush dhe as gjë sundel jashtë tij. Andaj ne përfitojmë për jetën në të përdershme, që të luftëm kaosin, përregullësi, gjitha problemet nje që kemi në munges të përcaktimet të prioriteteve e problemet tjera, ne imësën këse Allahu Gjellewala ka vendusur regullat të cilat, realisht bëjnë zbatimin e një sistemi dhe regulli në kosmos në Allahu Gjellewala. Allahu të bare, këtë arë thot, osema i dhe tilhubuk, Allahu gjallore betohet në qilin Mirë po kësë i radhe Betohet në Funksionimin e sistemit në qil Osema pashra qilin Dhatil hubuk E qka është dhatil hubuk? Pashra qilin I cili funksionon në basë të regullit Të plotë për kryer Sistemi që nuk një Kaos, nuk një që regullim Ska që regullim Ska thynet e regulles Çdo gjë funksionon në bazë sistemit që Zoti xhallallahu i ka ia ka vendosur. Atë nuk ka kaos. Dhe ne si krijesa të Allah xhallallahu ala, jeta jon s'është e rregulluar në bazë këtij sistemi. A ka kaos jetën ton? A ka pa rregullsi jetën ton? A ka përmbysje të prioriteteve, a e që është e para e dyta, ndoshta tek ne është e 20-a, 22-a kështu më radhë. Përëndaj, ne përfitujmë nga gjithë kjo krimtarija Allah Gjallewale, nga kjo regullë, që dhe ne ti përshtatëm një regullë dhe të etion në basë një sistemi të saktuar. Kjo është e para, e dyta të drëzër, në kodrë të ksepik e ande jemi këtu. Allah Gjallewale a thotë në Kuran, O le u kane min gajri indi Allahi le wajgjë du fihi i khtilafen këthira, po të ishte kjo Kuran, nga dukush tjetër pas nga Allahu, dhe të gjenin të, kundrështime, kundrështënje dhe qëregullime të shumë ta. Prandaj, aji Allah i cili e ka kryu qilin dhe tokën dhe në qilin dhe në tokën funksionan regulli pa thyshëm, sistem i përkryer, gjithashtu është aji Allah që i ka zbitë këtë kuran, i cili prapë edhe kështë konform regullit, sistemi të saktuar, s'ka kundrështim, s'ka kundrështënje. Prandaj, si kur që nuk ndodhë, Zoti Gjallahu subhanehu ve teqabehu vendos rregull, Hana e bën kët punë, Dielli e bën kët rol. E kështu me radh, çdo gjë rrjedh në shtegun e tij. Gjithashtu është edhe Fjala Allahu Gjallahu subhanehu ve teqabehu. S'ka kundërtimje, s'ka kundërshtimë. Prandaj kjo na jep të kuptojse çdo gjë është në përputhje, dhe Kur'ani është në përputhje me krijimtarin e Allahu Gjallahu subhanehu ve teqabehu. Çdo çdo çdo gjë në këtë botë është përputëje me fjallë e la Gjellewala. Dhe si shemët për këtë, mund të silim edhe aspektet shumë të atër. E para të drullëzër, Zotë Gjellewala, për të garantuar regullë në mesë të njerëzve, fillimisht ua ka përcaktuar raportet, dhe ua ka reguluar raportet, që raportet e njerëzve, edhe me Zotin, edhe me Zvete, të funksionin bëjë bazën e një disipline, një sistemi të saktor, jonë mirë kaotike. Sa të përsham në jetë në përdetëshme, a gjemë ka asë në raport mes njëriu dhe zotit? Po, në kështë kërë raport i ndërtuar në bi normat e duara, në bi regullat e duara. Ka një lej përmbyjësja, qëregullime e kështu më rallatë. Mes njerëzve, raporte me zeni janë të qëregulluara. Në onë i rio, nuk din si me pas raporte më atë vjetërin, i njërante nuk din si me ndërtu raporte me më dishmin, apo fmi ju me prid në ti, andaj në gjdo nivel të raporteve ka, ka mungeshtë të disciplinës, ka kaas, ka shregullim, dhe një kërëmsujmë këtë normë e kuptim se gjdo gjë funksion në bastë regullit, edhe një në qoftë i zbatim regullat të lagjallewala, bëm një pjesë të këti sistemi të përkryjarë, që gjitha gjithë funksionan bëj bazë në regullit dhe disciplinës. Gjithashtot në jetën bashkotore, në jetën familjare, shoqore, në gjitha rrashë Allah o Gjallurë ka përsaktuar regulla, të slatë regullojnë, që ka fjallinë, regullojnë, sistemojnë, i kthejnë e disciplinë raportet mes njerëzve. Që kjetë gjithë ende më e qenrushme, që kjetë gjithë ende më e fortë, Zutë Gjellewala në ka përsa këtu edhe mësime, udhzime dhe regula që e garantojnë më barvajtën e dur të këty në raporteve, të këti regullimit, të kësaj disiplina Për shambull, nëse ne i marim vetëm kushet e islamit njën pes, shadeti, namazi, agjerimi, zeqati dhe haji këtën pes, kushet e islamit se si kurse kanë kanë në hadithin e Xhibrilit alayhisallam në pyetje që i ja ka bërë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shahadeti a është thjesht fjalë goje dhe kush e thotë si do me çfarë don apo ka rregulla? Për të pranuar ka rregulla. Apo për të funksionuar shahadeti ka rregulla që duhet me garantuar jetësimin e shahadetit nganjëron dhe ka rregulla çë duhet me ruajtë nga rënimi nga ana tjetër. Çiko çfarë rregulli? Rregull i ndërtimit dhe rregull i ruajtjes nga rënimi. Kjo është shabdeti. Njëra ka mund si më thon shabdetin, pastaj më thon shabdetin, për shembull, me bën dënë veprim që nxirr nga kafeja. Nuk, nuk funksionon. Ja ka rregullt, nuk mund është ti për shembull, më thon shabdet e pastaj më thon për lënë çka dushëti. Ja s'bën kështu. Nuk mund të më thon shabdetin e pastaj më me menu për kuran çka dushëti. Ja s'ka kështu. Ka regullat këtu Ka regullat që të mbajnë mrena shahadetit Dhe regullat që të nëzirin për shahadetit apë. Namazi Gjithashtu të po është në kuhën e duhur Nuk mësh me falë kur dushti I në salat e kenet alel mu'minin e kitaben Në ukuta Allah u thotë namazi është bërë obligim për besimtar në Kitaben me ukuta Obligim në kuhën e duhur Nuk mësh me falë kur dushti Ki më falë këtë kohë Nuk mësh me falë që shë dushti nuk i mundësi mu këthuj ka hëdushti regull, disciplin dhe kër regull është pejkos kër ka zbrit Korani, për në kjeme të që shtapëtën apsolutisht nuk ndryshën kërë a ka mundësi ndë njëherë një, a, a, a, a ka ndodhë ndë njëherë që në periut saktuar kore muslimanët të falen në kahjet ndryshme për shamën banorët e këti veni më falët ka kyven e këta nga kyven a ka mundësi kurs kanë dorëfun. Kanë dorëmos pajtimë të caktuar sipasojë injorancës dhe dhe dhe dhe dhe fanatizmeve të caktuar. Mirpo, sa janë përmbur rregullave, kanë bërtu kaos, kanë bërtu disiplinë, lar kaos të thonë. Shikoj apo shemb, e pastëm namazni i acid. Imami Allah na rruitë fal i acid. Gjithmësti japën. Aj Allahu Akbar, men ruku. Rregull, disiplinë, kë këndonte të gjithë heshten. As kus nuk flet apo. Pse? Ngase ka rregull, ka disiplinë. Dhe nëse snik këtë dokot e bërt një ndëpërdetsme, të gjitha segmentet kanë miu përshtat qsoi disiplinë këtij rregullit. Prandaj norma është kokat dhe pasojës, na mëson disiplinën, na mëson rregullin. Duhet me vet di kan, duhet me ngudi kan, duhet me njeq di kan, në kë do të kështu mund të sil në këtë të mund të kështu e kështu më rat. Nuk mund të çush dush timi apo ata. Në ki mund të si të çka dushme më nuar dhe çka dush, me dush timë fol. Ka rregulla. Dhe ne me kët normë Sa probleme i evitojm. Apo sa mangësi në formimin ton i tek kalojm dhe i mbushim se si duhet. Sa deformime që i kemi fatkeqësisht në, në në në në jetën ton kuptimin e feston evitohen nëse ne kuptojm drejt kët, këtë këtë rregullave. Pastaj për shembull, shikojë nga nga nga disiplina që Zoti Gjallore ka vendosur, nga rregulli që s'den me funksion në bazën e rregullave të ecë si duhet, të çarkullojnë si duhet. Zoti i Gjallë ka bërë që edhe të ndohen rrolat, të ndohen detyrat, apo të ndohen rolet dhe detyrat. Dhe, dhe prapëto kemi një bashkpunim dhe këtu kemi një një një një lloj uh, bashkveprimi dhe unifikimi mes Kosmosit, mes Librit të Allahut të hapur qi është natyra e kosmosit dhe libri i Allahut të zbritur që është Kurani. Allahu xhallahu ta thot në Kur'an, "Fes'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun." Pyetni ata që dinë paraqë ju nuk dini. Nuk ka thom pyet në dietar të fesë për gjithçka, as dietar të mjekësisë për gjithçka, as dietar të fizikës për gjithçka. Jo, jo, jo. Paraqë nuk dini, pyetni ata që dinë. E ai që din mund të jetë ky e ai këtë merat duke na aluduar në se duhet të profilizoheni, duhet që të ketë eksperta për gjithë dhëllami, duhet që të ketë njerë që japim përgjigja në gjithë dhëllami atyre që nuk din edhe këtë, këtë e kemi në Koran po adhen që i kështë Allah e vendosit dhe bëri me leket Allah e leoala janë të ndarë, Gjibrili është me leku i shpaljes andod Gjibrili ndë një herë me ardhë me amarë shpirtin dikujt në herë, në herë për shakën Kur. 23 vjetë Gjibrili ka qenë në shëqrit vashduqën në Muhammedin sallallahu sallam, 23 jetë. Në afërsi, në shëqrit, gjithë më në afërti ka qenë. Kur ka arë koha me i da shpirti Muhammedit sallallahu sallam, apo, nuk tha që bërili meleku l-maut, le ma mu se e kam jaran. Apo, ja, ja, er meleku l-maut i amur i shpirtin, apo, e kështu më radhën. Andaj, e kemi meleku në e vdekës, kemi melek kiram në katibin, që shkruhen pun të njerëzve, se detyra të veta. Për shfar asu e kja? Që të kjetë regullë. Jo kasë, nuk dhjetë kush për qëka është, kush ku e ka detyra, kush që far pun e ka e kështë të më ratë. Për daj, kër regullë në mësën që një duhet me të vërtet të respektojmë profilet dhe të angazhojmë e për profesionalizëm që se cilë tjetë më i miri në detimin e ti. Dhe që aj të mbush mangësin e shëshnis, pra dhjetë që aj e mërë ato Dikush mirët me këtë skencë, caktuar, do të mbetemi të gjymt, andaj dikush privucohet dhe thotë unë e kryj këtë punë ata. Unë e bëj këtë punë e kësaj rrad. Prandaj ti si musliman, pyet të veten tënde, çfarë shtegu mbyll ti? Dhe çfarë kategorie njerëzve kur nuk din diçka, ti din, një thonë dishka, din një më thon diçka, ti din mësu diçka? Pra dhe kjo është ajo që na mëson kjo, kjo rregull. Domethënë, duhet me pas rregulla, jo kaos, jo përshëm, edhe edhe përshëmull, edhe mësiv, në muslim lidhet me këtë po sa pozo duhet që jemi njerëz që në moment hoxha kur falet mos më ikutuni ataftë nuk duhet gjithme vërzhumi a promisoim më me ataftë gabe më kjo unë dëgjova të zozra nuk di pikaveshën më herë gabe më është më u përgjigj më një herë ataftë e kthen pak mënohet pak jo pak mëloj mar frymë gjin ka katër pesë tu përgjigj po sëm tu habitun e kadale apo ndoshta jam këtu për bi pshtymën ndoshta jam tu mar frymë ndoshta jam të, të, të ndruzonin apo Unë e di që elhamda që kanë xemaçë përmirësojnë. Mos u godni vëlla, ka rregull topdon. Edhe kur përmirësojnë ka rregulla. Apo, prandaj prit pak. Nesaj tenton me kës ka mundsi, prap gabon. Tenton me kës ka mundsi, me kly ajnalet. Ja vshoi që burran gjithmani duhen sa meta. Apo, e tani filozofi i parë. Ktu ka filozof par dikur Çiprin. Po ka filozof par, ka filozof i dytë. Po ju filozofi 10 atje me bërtit më ka thirrë imam të pasoj filozof njerëz. Ka rregull, domethë se gjithçka ka rregull do të me zbatu, me respektu një lajë hierarkie që me garantu disiplinë dhe regullë në aptëm. Dhe gjithashtu nga ja që Zotit ka përcaktu që të garantuat regullë dhe disiplinë ashtë edhe përkryrja punës i duhet. Muhammed e zëmë ka dhenë inë Allah ju hibbu idha amile e hadukum amelen e një të kineh. Allahu ka dan, Allahu dan kush, kër ndë kush nga ju jo, bën punë që Ta bën atë në mënurin mëtë mirë, mëtë përkryrë. Edhe kjo është pjesë e kësaj. Për ndaj, që kaj Allah kur në aftën me e, meditu qëllin. A shëndë një mangësi, a shëndë diqka që kështë e të shkonë që shtëtë. Apo, të mahnit përkryrja, për, për sëzmëria hynore asaj që Allah Gjallaj ka kryuar. Andaj, pa dushim, ne emi lartësaj për sëzmëria, se emi njerëzë. Ne gjithë mën kemi mangësi, mirë po. Soj, për Dhe së i përket nivellit njëzorë, duhet me i përkryj veprat, me i bo masë miri apëtan. Kur të falësh, masë miri. Kur të mësojsh, masë miri. Kur të dihmash, masë miri. Kur të kshilan, masë miri. Në në gjithë të konë duhet të i bashkan gjithë të kja, masë miri. Në emër të këti regulli, në emër të dziprinës, mësë të ketë kaos, e bën një punë, një muslimen, duhet mësë tijet një përstirë O mundu me ndrejth, për me më poshtë mundi si, me ndrejth masi ato që ka tentuar me ndrejth atë. Pse kështu? A ndepon e punën mirë, ose thui nuk di. Shumë lot nuk di me votën. Mir, po jokun e dashur me bëu mirë që provova, Allah mos provose, po na kushton prova jota. Po na kushton çëfët, po na kushton dëshira jota, po kushton. Prandaj më përsoj punën atë. Gjithsa këto in pjesë përbërëse të mësimit islam për rregull, persistent. Anta ne kemi nevojë emergjente që të punojmë këtyre ditë gjithkund nga kandiditi me këto mësime, që në emër të kësaj norme shkakut dhe pasues, të kësaj disipline, të këtyre rregullave që Allahu ka vendosur në kosmos, në njeri dhe në tokë dhe gjithkund, edhe ne të edukojmë të marrim mësimet e duhur dhe ta luftojmë këtë kaos, ka çrregullim, edhe jetë individuale, edhe familjare, edhe shoqërore, edhe në çdo raft të kësaj të kësaj jete hapta. E dyta do të thonë, mësimi i dytë edukativ që e marrim nga norma e shkakut dhe pasojës. E dyta është shkaku dhe pasojaja na na kançon edhe diçka tjetër, krahaso ashtu që përmenda edhe diçka tjetër na kam thënë, çka na kam thënë. Na kam thënë, domethënë, ë kulturën e këmbguljes dhe insistimit. Kulturën e këmbguljes dhe insistimit, jo dorzimit. Allahu xhallahu ole thot në Kur'an Walledhina Gjahedu fina Le nehdijennehum subullena Allahu gjallera atë ata që përpjekën Këmgullin Insistojen me gjithë do kësht Me arritë të këne Me e marrë shpërlimin ton Kena me ju më nësu avta Andaj landëruar Sarke po përpjekë për në qëllim Ca këtuar Allahu kërt ka se bepe Dhe këtu se bepe Garantojnë këtë qëllim Kë fillemisht të tjenë bjellë qka Bindje dhe më thonë, qenë për qenë që të kemi mëri, qenë për qenë, si kurse përmenë, përshamë shemë dhe duast, Allahu gjallë në vëra, ka thonë, vë kallë, vë kallë, rabbukum më du'uni, estë gjibë lëkum, zotë i ju a i thaë, më lutë një mua, ju përgjigjen, nuk ka njëri që i qëndurët, ka që i lëtë, Allah në që a nuk i përgjigjen, për ju me një herë, ju me dy herë, aje din afatet më përcaktu parallogjia e nevola kam i ndërmarr masat kam punu afatet i ka zoti në dor a e din kur e bën këtë punë që duhet autor prandaj të ndrohë zonë ne e mson kë norma kët kulturën e këmbgulës i sistemit e cila udhhiqet fillimisht me parimin e bindjes i bindun jam se ka mo qel kjo der i bindun jam prandaj edhe vazhdoi edhe këmbgulja apo e përkë duhet me i marë masat e duhra dhe me këmgullë se qëto ka me mëzatë. Qovët edhe 10 herë, edhe 15 herë, edhe 20 herë. Me lejën e Allah gjëllë lehër e ka me hecë. Allah ka përcaktu që qëlimin e djes me e marë e arrim përmesh lezimit. A është lezimi sebep për me arridje, po dikush njerë lezën, dyjërë dhe të jasë për muja. A lezëa, një qënë herë lezëa jë. Së më rëndësi sëherë Më rëndësi është bëjë bindën Me lejën e Allah, gjëllë, ka më uqil dikura Nëse Allah ka garantu Dhe kjo nërtë mësën Që me bindje ti marrës se bepet uqilë, Ka më uqil, s'ka qare është qështje kohë Allah vajdi në kura Për, për ne mësën bindjen Ne mësën insistimin dhe këmgulljen Ne mësën sakrificën Ne mësën sakrificën Duhet mullodhë ka pak me pak uqmim Qka da është të, të, të. Menjër me njerë me lezuhë më bëhë fekih me njerën Ma së shkën në kështu Ka anë një një të këhazën El Basaju Rahimullah i ka dhënja imam Unë e përdu më bëhë fekih Minë për poharraj shumë Ka dhënë mos në harru këtë fekih e ishënë bëhëm të aaj fiki, aaj fiki djetor, E kuptu Paraj fekih Ajë fekih djetor ajë harran Pa e lezën 25 herë Tanë i këthetët një 200 herë E pjekët E ti së po kësë sabër që ata poharran Hoq, po du me mësuk kuran, po harraj, edhon po harraj. Psa ka dikur që nuk harana? Mirë, për po përseritja është ta e qëla garanton sukses. Andaj, sebepi, regullë dhe norma e sebepit dhe pasojst në amësan, thash, insistimin, sakrificit, por edhe tërkit në shpesht. Tërkit, tak, tak, tërkit tërkit, tërkit, tërkit në deft e lojt. Ka muhë qelë me izin e lojt e lehuan e dhe. Njëri për djetarëve, dëvëndë shumë dikur ma unë është bëtë Shejkhul Ezher Shejkhul Ezher është titli ma i nalt që një djetar mund me mar në, në universitetin e herëshëm dhe të lashtë të Ezherit një institucion që ka përduh me mira, me qinga djetar dhe ka qimë burim dhe vatër e dies dhe ursis dhe mësimit dhe duhur e kështu mërrat Shejkhul Ezher është ma i nalti no, në unë që ka mësini rridikush, është gradë dhe nalti Kur ka qen fillimdhësimet kanë ngjelën i lond. Ka o mu po gat shkollas po shkon ata. E ka punët më lart shkollën ata. Edhe subhanallahu, është ulmë një vern, tu më duhet as ç'a boj pas shkollë kam jam sy në izana ç'ka më bë? Edhe në mur është një bubrës ka dëmu ngjit ata. Edhe ai bubrës do mu ngjit mur në kalu dikun tjetër. Mir po si duken muri është tjeshëm, edhe përpjeke bubrësit të kot. Edhe ky sponta për si bubrësit Edha shaçë, një herë po bjan, edhe një herë po bjan. 43 herë kanë gji me gishta atë. Përpjekën e Bubrecit, 43 herë mund gjit të mor. Ka thonë marrëm kohë për Zotin e mu. Ky Bubrac po nikaf shaut, po nitrosh, po provon 45 herë mund gjit. E unë sar provova për mund gjit tek Allah xhallallahu. Falai. Bjen di kurto të, të unjë e kam në gjinë apo po po son për, për, për lopë. Sar ke pru me lonë Allahu. Sar ke bodua me lonë një ibadet, po du me e bo, po, pëllo, së arke për u me e bo, duke fillu nga, nga, që namazi, namazi me gjemat, namazi sabat me gjemat, po du marë, po, së pëm del gjumin, ani, nuk del dhe të herë, një herë e del e petë, nuk del dhe të petë, prava, këm gull, ka thënë pejgarberi, sallallahu sallam, kush e shpeshton, trokit një deres, dikur ka me hy, a po, rregull kush është për këto prandaj për shembull sa kimi dua ju e lezoni dhikën e sabat takshamet këtu të, të, të mburrojmë musliman dor dhikri mëngjes ta knojmë aty sa ti ka dua shumëica dua vësht më shumë se një herë kush do të katër herë kush do të pesë herë kush kat shtat herë pse kjo pse më një herë zbarë po dua jo bë lemë një herë po ni Allah ni asko një herë vetë më të dukuh thuaj di sërëta thuaj di sërëta Andaj dhe, edhe kare, për shambull, pejgambirë i sasë me ka përmen, që fatiha është ilaqë, me këndusurën, fatiha është ilaqë, e loho që kënuva, sara këndi herë, të nërë, të thamë niksana të, parëmëndaj ki një guzhë ndorë, edhe ki një qekish, apo, po të me ngull, në drast, apo, a garanton, qekishi, çakonin nguljen e goz e garanton? Po. Vetë me kusht të forcës ose goditjes sot. Vetë. Vetë këto kushte ashtu. Ka dikush 2 hera bam bam e ngul. Dikush bam bam 120 hera me ngul dikur. Apo, jo pse baskia ka faji dhe gozda, as e kiçi, ama forca goditja. Edhe ti, apo ka dikush me një fati ha, kshnushët. Dikush 100 herë do të më knuhur. Ai keni i keni atë lëta apo i ken atlasta goditet po tlan thiena at na du ne pranu e me li hera un e kreno fel e ku ne nos ne resu jo alla knaja pazetara ni cinare knaja ama ilac ka me li allah jalla ka ilac ka garantu ai qe ka an ne shafi ash-shafi ralla allah jalla wala ai ka thon se kjo fati esht ilac pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kuran kuje diku familje ti ngandonismunje ja kendonte fel e kthe nas dhe sherohesh e nas po shnoheshum se na duhem si pejgamberi Kaihar me që nuk uha. Apo s'von. Apo godjite Allah, godjite. Ky ligj mëson edukatën e përsëritjes, edukatën e insistimit, edukatën e trokitës së vazhdueshme, troket. Çdo aspekt që është aty. Te te, te namozin natës, her fllan, her qos, s'ka gale. Dhe çka Allah që po lufton, Allahu e don lufttarin. Allahu nuk e don dembelin. Allahu nuk ka dën ato që qen durt, edhe ngriqsa mund në borë, s'do na llogë se njerzit të dorëzuan. Ka dën lufttarin. Edhe dikur i ndihmon Allahu xhallah, i ka garantuar Allahu që ka më të ndihmu. Mos higale, veç me të pa të ulodh pak. Haide pa pa pa, të shoh çip po lodhesh pak. Haide të shoh pak çip po insiston. Pastaj kimë pa ç'ka mundu të qel atë. Nga gjithë thonë troket. Pa e ky legjë na mëson thash, kjo normë na mëson gjithashtu kët, edukatë në insistim dhe, dhe këmbguljes dhe e udhhequr ose ky sistem dhe kjo këmbgulia dhe kjo përsëritje e udhhequr me bindjen e fjalës së Allah xhallahu te wala ata që përpiqen kena më uçil der nafar 100% wallahi nuk dëshojnë fjalën e Zotit kur e ja, askush pini nuk dëshon fjalën e Allah xhallahu te wala dëshoj dhe jam jo vetë dëshoj për jam i bindur ndopsin tim en liksin tim e e ndyshimet e mia kja është problemi jam mirë po kët po lëm po te kalova qële dira me lejnë Allah Gjellau, në gjda aspekt, qële Zotit e bare këho të halatët, ndër ju me një herë, ju me dy herë, ju me një punë, me një qimë punë, me një zëtë punë, me qële, etës, angazhau, qële Allah Gjellau, la, la rruga përën. Prea sa që në amësan kjo normë, të ndërruzër është edhe, ta shë në amësan disiplinin, regullin, për po në amësan insistimin, këmgullin dhe bindjen, kërra sa se bepi dhe pasoja, shkaku dhe pasoja, që kemë buhjë për te. Të ndërdozër, mësim i radës është, se kjo normë, nëse kuptohë drejtë, është burim i qëtsisë dhe burim i lumëturisë. Pse? Nga se. Ne edhimë se gjithë gjënë këtë kosmos ndodhë me lejën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojë që tu e ka kufilin apë. Në e bëjmë punën tonë, në mundohemi, i marëm se bepet, nëse në fundë nuk ndodhë, nuk i që më të suafën, ka më shqecu apë. Muslimatë atë ka dhe rellatë, që ka këti ime Allah gjëllewa ala, që ka këti ime më më më dhejë për? Që cësh! Nuk ka dëshprim, nuk ka depresion, nuk ka stres, nuk ka vedvrasje, nuk ka plagosje, nuk ka shgënjim, ja, absolutisht, Mirë po, kur thotë muslimonit sa këtimi Allahot, dhe kur muslimonit fletë për qëtësin, në lëmëturin, kjo nuk nëmë kuptën gjakëftëfëcin dhe inferioritetin. Do të mi dëllënjës në djo, apo? Ndikush përshamun, përvanë disë are, ka të dërë Allahot. Ha, më ndurë i la, i gëzuhu shumë etën, apo? Ja i themi, gëzimi është gjendje shpirtnore, apo? Mirë po, duhet sëpushon në korë, apo? Për kur themi se kjo normë na ushtron me disponim, na ushtron me lëngturinë, na ushtron me rahatin, kjo thash nuk në kupton inferitet. Nuk në kupton gjakftësi, po nuk kupton mosporë, mos dorzem, s'ka dorzem. Në ko, por nën kupton gjithashtu edhe kulturën e analizës dhe kulturën e vetlogaritjes. Po, unë e miklumëtur, i knaqen, hamdunillah, mirë po, kjo nuk më pëngon mu, me këqyuri, e pëse se bëha pëtën? A këpështë ne që, si qështë funksionim? E shikaj, i analizaj gjerat, përndaj norma e shkaku dhe pasojës, nuk lejon që muslimani tjetë, dhe me unë, shumë shkurt pa më, së të më sponë, i analizaj gjerat, shikaj, kalkulan, logarit, pëse ndodhe kjo, e kështë më radhë. Përëndaj, jemi të qetë shpirtresht jemi të lumë të shpirtresht mirë pa vazhdojnë aksjoni vazhdojnë kërkesa për fajtorin vazhdojnë kërkesa për mangësin vazhdojnë kërkesa për shkaktarin e dështimit vazhdojnë, nuk ndadet kur Përëndaj dhe Allah ju tha në hudë, si kurse kemi sejkë Kull huë min indi e në fusi kumë Ju e këni bo këtë punë atëm Apo, edhe pse sahabët sahabët në hudë Të ndrosonëse nëse e analizojmë luftën e, e, e, e luf në Hudit. Ti mahnitesh çfarë shkaqeve ka marr pejgamberi Sallallahu alejhi dhe sallam që nuhat me fituon? Ti çuditesh auto? Çfarë shkaqeve ka marr pejgamberi Sallallahu alejhi dhe sallam që nuhat me fituon? Në fund jë, ata kanë pasdë men në katër Allah. Ata kanë pasdë men në katër Allah. E vërtetë është. E vërtetë është Allahu xhalleu ala Në tretimin e këti problemi Këthenu në Ali Imran E gjeni këtë pikë qartas I keni marë se bepet Pashka kësi i keni marë se bepet E keni ndjekë rrugën Allahu Gjellë Gjellalu I ngushlon një hera këtan I ngushlon sahabët Allahu ju ka falë Ajo që ka ndodhë juve E da ty një para juve I ngushlon një hera, ka dole Allahu Gjellë Lula U a respekton mundin që e ka ndërmarë për Me pas sukses Au kry, au qecut, a i në rahat qëta është du të me kazu, pëse këni hupa, këllë huemi në indi e në fusikon, po së është dash me zbit imalia, për imali, përshë ata këni hupa, kjerë herë nuk zbretni, kjo është ajë bashkim i duhar, pëtë. dhe më thonë, asë dorëzim e shgënjim, e asë gjakë përtofsira hati, katë dhe ralla, ja, mes atara, për, mes atara, katë dhe ralla po, Allah e ka caktu po, zemra e qetë po, ilumë tërë po, po ardhe analizë po, edhe me Analiza e dëshimit në kusht kundëstim me Kaderin Allahu Xhelaluhu, absolutisht Allah. Atë empatin mezi ne sikur se kemi, kemi parmenda, e kemi parë më ndaftë. Edhe kur këto besimtarë i ndërmerat gjitha këto shumë me bindje, me komoditet, po edhe me drejtot, qadder Allah. Qadder Allah. Edhe thot el khairu fi mahtareh Allah. El mir është në atë që Allah e ka zgjedhur. A e ka zgjedhur? Çikto atë. Skate atë. Mirë, por nga duhet, andaj, nëse për shambur, të ndërlozër, vdes një njëri, të, pindë një virusi, vdes, dhe tash, a ju dek, a mund në me njëllët ta? Ja, s'munë me njëllët ta. Mirë, por, duhet që me analizu këtë virus, që e kam jë këtë njëri, që me eruj të tjërët, njërës, apo, Mos për pas viktima tjera Mos pas tjera të. për pas tjerë mastinat Por të vdhe kur dhemi Rahmatullahi, caktimin e lat Pajtoj me caktimin e lat Po dhe që të po, me këte e krytëm Mirë po Lejojnë djetarot që për mimbrojt e tjeret Me bo edhe obduksionin Me shku, pse ka myt kjo Piker kjo virus Apo që mimbrojt e tjeret apë. Andaj, pajtoj me caktimin e lat Po ndërmarim masat për me e Dalë vazhdimësin e dështimit apo, Që dhej shto u bo kjo këpun u kry E hajdet qka po bojmë që Në të ardhën mësme në ndodhë kjo Që kjo është aje që na mësme nuk përë kuptojohet Për njetët gabimi i bojmë gjithë Gjithë Njetët i gabi janët E pëse u latë Për nga bërësën ka thonë La jull dëgu El mu'minu Min gjuhrin vahidin merratin Muslimani dyhera skaftohet për, për një të zërim Komun si nga shkëvrim ka kafu, se kum dit, tu mënujë këtu, s'ka krap. Kumënujë, më ngabit. A mamos ashti dorën? Ja, mo tash me shtog në raliypi tani ashti dorën apo? Apo dersa so kovrima që po do në krepë apo për të shtim dorën apo? E pse O Allah. Të? Ka der Allah. Ja tash s'ka, ka dëralla, ka der Allah fort. Kur do ka fshu, si apo ka der Allah. Herë e dytë tani bota adhabullah. Tanë zonë të jallë ora, pse sikë hop syt apo. Apo denan Edhepse dhe kjo me zaktimi në lagë e levalet dhe, por kësoj radhe me denim, s'ka më qëtësi dhe rahatia dhe. A ne e mësintari du të më konë analist, gjera më analizu, logarit, shikon, kalkulan, që e që ka kaluar, ka kalu, pa e ardhëmja, duhet tjetë më nërri u shafon. Shikon që fa rriglit ma dhjetësor, në e mësën, norma e, shkako dhe pasoj, sako dator të ndërvojosur që ne e mson kë normë për rregullave apo mësimeve edukative është në norma shkokut të pasues. Mësimi i rolës edukative është që të mirëhemi me atë që na përket. Pejgamberi për sallallahu alajhi wasallam ka thënë min husni islamil mer'i tarku ma la ya'ni. Muhamedi zume ka thënë nga islami i mirë i njëri nëse dënë me ditë që kë njëri a e ka kuptu islamin që zhduhet ajo nëse dënë me ditë kë njëri a e ka kuptu drejtë fejnë e zotit që ka ja pëmiret ma që i përket apo së pëmiret që ka kjo standart shumë serjaz e ku është aja që na mësën kërregur që ku është ajo na këtimi thonë se e kërkuar nga ne njerëzit është me i marë se bejpet ndërsa do të ndodhë shkallov ka caktuar. E pse mi marrse vepët? Vepër shkakse puna. Qëto janë punët e tua, ka dhënësh punën e Zotit afton. Shumë çart. Dhe ja punët e Allahut, Allahut. Pse po përzish punën e Zotit? E nëse Allah e ka caktuar, përshëm, pse unë më bëk këtë punë? Pse është puna jota, për çfarë? Apo e ajo është puna e tij vetë. Andaj nëse ne e dim se tek norma është shkakut dhe pasuesës kemi rolet të ndara mes asaj që i takon krijesës edhe asaj që i takon kryosit Allah Gjallewala e ne këtu e marmën si medukativ, do më thonë që shtu të djeta merë më atë qëtë për këtë ty Allah, më atë qëtë takon ty lej pun të tjerve, lej atë që ka sërpun e jotja pra këtës atë që nuk është përrisja jotja, nuk është kompetenci jotja e kështu më rada thëmë, pra ndaj kompetencija tona roli jonë dhe saktimi Allahot s'ka ku ndërështërnë, s'ka ku ndërështërnje, janë në pajtuashmëri të plotë. Mirë po, nuk shpjegot kjo pajtuashmëri, apo përshka këtë pëmëndësi se mendës njëzore me kuptu ato që ka i takon Allahot. Mirë po, nëse nuk kuptuat shqarimi i saj, kuptuat shumë drejtë praktike i saj, apo? Në më honë, të në vëzër, e në jetë në kësoj bote, se kurse kemi të këtë këtësare, Dhe do kupton. Ja, ka shumë sa që di. Lidhjes këto ora dhe e bën. Apo gazetia e ke kuptuar praktikën, edhe pse nuk e ke kuptuar si zbatohet ose si realizohet kjo rregull. Ka shokët. Apo ti hybë në aeroplan ka duhet tonë, pi Prishtinë në Stamboll, apo. puna jote është me hybë në aeroplan me Stamboll, apo. Ti lidhjes kij as çysh, pi paraplanin në hava, as çysh nuk rrezohet, as çysh lidhjes kimi këto punë. As nuk lexon për këtë punë. Ja kjo punë e pilotit është. Ai ka këtë punë. E jam jashtë, ç'o mirë don këtë punë. A po shë, në aeroplan i don punë shumë mirë. E po ndotim tek Allahu xhallallahu ala qufty jam. Jo ndo punë shumë ta ka zullu atë. Madje edhe piloti më tentuan na ka zullu neve. Qush a, se kuptojmë, se ka shumë aty liqjet mekanikës e ksoj, a si dim rregullat, na a, si kuptojmë njesi të mocës e pasportave. Me vetë për shembull, ç'i keni njesi mocës, ç'ka mot, na si dim. Na dim metrin, apo edhe ja dim killën, edhe litrin, ç'do i dim na. Bja është a kësoj, qëka dim në avten? Me në ka zupërërën 150 ampere Më smarë, qatë në qërë të amperi atërën O qëka dim qëka është kja? Nësë dim njësjet maca Ama ka di kush e din A i di ti mërë të punë A po? E pa edhe Allah i din do njësi maca caktuara ato e punët e tina A i dim pëse ka caktu që shtë të Me matja, s'ka pa matja Inna kulleshejn khaleknahu bi Kader Allah i dhe gjithë sa ne kemi caktu Po me mas Sa so do të më dhon kthi e sa so aty mos i bë dëm. Na për skaks nuk e dim njësim mosse, li po më shumë, po të mbyt apo apo kupton të mbyt. Se më bë më grit më shumë. Para dikurt për shembon, sa ki rimën 220, bën e 500 më shumë apo. Pë ja koll vpin në Londra. Apo se na na nuk e dim njësim mosse, e pik lakmis tu i bin 500 apo. Jo sban, sban. Jo sban. Ai ai ekspert, jo sban më shumë se 220, i koll pa ishet. Grat pajisë të rregulluar për 220 kollë. Apo e për vallaj ka krik të pajisjes për mos sa këtu. Ai e din sa më bën? Ai e din se na duhet. Mos lëp më shumë se të kollë. Sa so, njerë të lëp shumë ja ku jap. I ka prish, i ka qitë për sistemi. Apo normal andaj ai e din njësin mocë, ai e din sorth. Ai është etina na zgjim kët punë. Na dimë çka na takon neve aftë. Ende më u mor më çka na takon neve është kjo norma, kryj pun dhe t'huja vlati, që kjo është e jotja, ty t'ka më la këta bëne, ty bëne këtë, kët, që ka këtu, t'huja këtë, që kjo është e jotja, aptan. t'jera të në tala qëtë në që në luap tënë. Për ndaj edhe të rrëzër, kjo, kjo pjesë në mësën edhe t'ash me dit për esit tona, për me dit që ka në ta kanë, mos më u përzim pun dhe tjere vlati, mos u përzim tant do zoti jelle ola për rësit të kompeticionit, of si dhe mundësitë tyna. Por gjithashtu edhe kjo pjesë e këtij mësimi edukativ më thonë se mos të miremi me kritika, me gjykime nga njerëzve, se nuk na takon. Nuk na takon. A kemë mundsi na, për shembull, me na na për shembull nuk dim na, na nuk dim në nukdim, në shtatë kohën nizon po bëjmë këtu na pres nuk dim, na nuk dim migror planet. Na sdim apo andaj as nuk dim me vlerësu kur i ka gërmir kur i ka gëkaç. Ku ka mundsi ato turbulencat i kanë shkaktuar? Në shtatë kusht klimatike, na thë çip, s'po dim migra pilot. Ja vëllai, jo që ai nuk di, jo jo, nuk ka punë ç'po dim migraje, është punë e ti çka vitërat. Prandaj nuk kam mundsi me kritiku as me vlerësu, nervsin janë lajkë këtë qështë, nuk dhina për. E sa nga përzimi gjykojmë për shamë për atë hoqë, e për këtë njërë, e për atë nga këndi që, për të zdë në lavën, të nuk kupten. Nuk dhina të qyshë, a rritë e këtë përfundim, asën nuk dhina së të e për. Djetarë përdorin mekanizmet shumët, e përdorin gjuhën arabe, e përdorin usullin, e të efekut, e të hadithit, e të fësijet e këtu, i bledin këto gjitha, bujn krasime, jëndër regullat shumë ta, qërë përsa këtu, dame dëbija, qërë me nëzirë dame në matë vogël, e mërin nga dojnë me madh, madh, i madhë, ka regullat për dëbit madhe, ka regullat, a i kek të i ka përpunu, i ka përpunu, i ka përpunu, i ka përpunu, i ka përpunu, qërë qërë qërë? Jo, mërë hojtë, për qëfarë, q tasmu mënis më me më kaqu më më të tysh po sa kupton Allahu nuk e kupton se për mëmriti shtoi dukut i ndonjë 20 vjet Allahu ka dhallë mos u gud mos u gud telefonit të dëvozë u ka një cik di sala na që na bindje zotin që Allahu ka i rrun kët fjetat a ki bindje që Allahu rrun kët fjetat a ki bindje a e karuit Allahu fen më neve apo vetë e karuit po vetë e karuata Allah vet ajna ka prun fen neve Naseq na Profetit, ai na kapro. Apo ç'është? Ti kurrë nuk mufon. A ti gjet i mua në xhami po? E ke je musliman, don ti ke gjeti këng këto? Para te. Ka tha Allahu rum këthe apo. Nga ku kuptimin tonë se Allahu rum këthe është, nuk lejon Allahu të laçi më një mjedis. Apo, më përhapë koha të lëshëm edhe as një njeri dijes, as një hoç mos hyni zonjë për. S'bën kjo këtu apo? Kësh ndodha atë? nuk e devion Allahu në popull këtij lloj kur deri sa ko vjen kiameti. Të ardhshën e kiametit apo. Është ko vjen kiameti, Allahu çka bën? Shikoh, inna Allaha la yaqbidu al-ilma. Allahu do nuk e karik, Allahu diën tu jomor dietorë. Kamsu ka ditë ka lëzu, edallon sa pa bën gjaj. Kur çulsa pa, s'din çart as elif jas baja. Një Allah sa bën kështu atë. E çysh bën Allah që një popull mos më ditë më udhëzu, më s'me ditë vërtetën Që shepan këtë punë? Bi kabdil ulema. Desin ulematë. Desin u gjelartë. Ska kuadra. Dhe që kë, shka jaj, së povin tjertë. E që kjo razikë. E tashtë nuk dim që ka me bon. Nuk dim. Mirë po përde së Allahut që me bollë, kë ka alhamdulillah. Masë me ndëm dikurë që, heshtja dikujtë në nënkuptën se shkum pashtë, që në burë në fali jujtë tashtë se, u devjum të tona pëtanë. Ska kësht Intenzit një kritikët dhe qërtimit e meru me punë dhe tua Ma su përzin të punë tjera e kështë të më rovër Nuk jam punë dhe tua, abdhen Nuk e fillu e thash, nga o gjallartë, nga djetartë, nga pushtetartë Qësë jam punë e juatja, dveneve të ndryshme Sa është e punë e juatja, abdhen Sa po hargjëm këje, sa po Qëka na krymë punë këneve, abdhen Qëka të krymë punë me ditë, filën mretja, filën princi, sa ka hargjue, sa hana, sa fina çat krypuk e punon. Ne u na dham nëse ka keçpudrim, ne u na dham kur ka po. Po çka bujm na? na Allah, ne Allahu na lusu mu Allah, na mundso me na udhëz më të mirë tafton. Ta. Na na mundso Allah më na udhëz devashmit. Na bujm dua. Allah din kë nebian tafton. Eva në ka zgjidhje, fyrye, sharrje, pozrime, tani dikush e mbron kët vem, e dikush e shon kët vem. E tani përcaktohet udhëzimi dhe vërimi në bazë të raportet në kët në kët vend. Po kur u kon kështu Allahu? Po as ven, në vend, në dynje nuk e përcakton uzim nas devjime dikujt apo. Ka tjera standarde si që kemi mësuar te ligji i devjimit dhe udhëzimit. Sa është kja jeta? Prandaj ule. Marrëm me në puntat tua, a ti të përket ty. Tekun do të bë doa vllaut. Çu natën Lutazot xhel Lora më permision gjende muslimana që ka punë jot. Me po ju me debate, ju me fjalë të kota, ju me ju jo me me, me me çështje që nuk na përkasin naf. Prandaj thash norma shkakut dhe e pasues në amsan, marrëm me në puntet tua. Marrëm me psebepe, pasojat Resultatet, ndurë të latë, së është dureme, nuk është të ndurë të eme, kaderi, të këndurë të zotit, e jam jashtë këtë me bu, e jam jashtë këtë me bu, e ti bëni tua, bënu i bindun që korë nuk hargjohen punë dhe tua, duke shmonë, onë i konkrytar punë dhe mija, por rita shkomë vaktë, korë s'ki vaktë, veç kërë si bëm punë dhe tua e ki vaktë, gjithë ka angazhim, gjithë ki qka me bu, gjithë ki punë që të përkasin, nëse i nje punë që të për kasin, nëse i dhe e fundit të nërëzët në, në kuadrët të kësa i teme e fundit është në tretimin sonde është e para dhe kryesoria në ke tretimit e tjera të. e kompërmen në fund që me teme u përmbyll po nuk do mënë që e fundit është sa të përpare e kjo është e para dhe kjo është më kryesoria e që kimi të sek tek hyrje e normave norme e sebepit dhe pasojës regulli, ligji Allahot kosmologik se bepe dhe pasuhe që për të përflasëm apo, thashtë në epim simit shumë të edukative, i përmena 4 përtyne e 5 ta në renditje kështësjerimit po e para është madhërimi Allah Gjallaj Gjallahu madhërimi Allah të vare këtala dërzimi dhe parulia për Allah të vare këtala të, dhe lozër Allah është i drejtë dhe këtë e kuptonë katë cilësh dhe në kemi thënë dhe nuk duhet këtë më haru. Se njohja Allah xhallahu taala është njohja më fisnike, është njohja më e mirë, është ushqimi më i shëndetshëm për shpirtin e për, për zemrën e njerit. Ësht drita e e e zemrë dhe syve. Ësht uji i jetës. Dhe shumë të tjerë që na sfumën me i sqegu. Njohja Allah xhallahu taala Allahun e njohim përmes emrave ti, për ti, për të tij dhe përmes cilësive të tij që Allah ka folur për ton Kur'an dhe pejgamberin e Hadith. Mirpaf po Allahun e njohim edhe përmes ligjeve të ti, tij, normave që po flasin për to afto. Andaj, sikurse kemi njohur Allahun përmes emrit El-Rahman El-Rahim, apo edhe përmes normës se bëjë dhe pasojë e një Allahu jalla wala, kush është Zoti yt e, e një përmesoj normën. Andaj, kjo normë nënson në njoftë Allah në Gjellë Vala, njohje që është të dashurin dhe Allah në Gjellë Vala, njohje që është të madnimin dhe Allah të Gjellë Vala, njohje që mundësën mu përur dhe mu nështru dhe mu dërdu për ati. Si shpjegohet kjo? Maspari, shikane dresin në Allah në Gjellë Vala, ligji i shkakut dhe pasujes, vlenë, si përdo që rënsesh dhe, si përdo që finë Allah në Gjellë Vala, si përdo që besanë si pra që në të besën dretësia Allah Gjalloha Allah të barë këtër nuk ka boj që në dunja të hakmirat njerëzve që munohen përëndaj sa ligje në dunja i kanë zbulu ata që të një skazat po jenë munu, i kanë marë se bebet zotja u ke okay, e papo anë e kjo të mësën me kuptu dretësia Allah edhe që gjithdur të tim e koni drejt dalime që i kime dikan mës pajtime që i kime dikan nuk duhet kur me dbo mja hungrë hakun Nuk duhet kur me të bëvës mi e pranu ato që ka bëvën. Pranu, vla, kërë e ka bëvën. Me emën e me mbi emën. Unë me tesë fajtona këtu, nështë asë nuk duhet mi. A me haqë, është haqë. Nëse Allah u gjellë osë ja ucenan, a ka dhe të mi e ucenu? Po ka drejtë, Allah, ka drejtë. E dhe shë që banë pa drejtë. Të të ke fundit, të ke fundit. Kur dikush i mërë se bejpet. Së ka garantua, Allah u gjellë le oana që Ka mund mund që që të e ke uqë? Nërmalë, nërmalë Para Allahu gjallë leora, si ogon këta vënë Ashtë i drejtë, Allahu tërbara këta vënë A ka të atilë që I ka begatua Allah me pasuni Ndunja, i ka dhonë E këna pasë dirësi për funizimin Ju ka dhonë pasuni E nuk besojnë të po I kanë morë se bebet, kanë me fitua Sa so, ligje sëtë sa so, so gjëra të teknologjisë na i gëzujmë nuk bëjnë amë në muslimanë e asë të atyre që më Allah është i drejta nuk jo për me të kalzu ty se nuk ka përgveli dhe s'ka hatër po ka mund dhe angazhim nga sa Allah Gjellar është i drejta nga të nësi Allah gjithashtu në këtë rritim të dhe rruzë është Allah Gjellar mënësën që njerëzit të kjenë mënësit barabarta mundsi e barabarta ndërsa pastaj ndihma dhe përkraja është Allahu që vendos kujt minimum më shumë kujt më pak, por mundsi kjo ja e Allahut e barabarta. Qësi e barabartë. Prandaj edhe në ligjet që Allahu ka vendosur natyrë, kët kanë qësi. Këk kanë qësi. Porse paron ka shumë të Allahu më e bë. Ka shumë të Allahu më e bë. Çë kur don për shembull me e zbolu një funksion caktur në natyrë. Ko është, është? Bismillah me thonë. Duhë që s'ka. A ka pas mundësik? Ka pas mundësjatë. Ja, e su në qiri allo. Edhe ta me thonë, si nëtë barabartë, po duhet me thonë bismillah për më ujtë me qiri. Ja i ka pojtë barabartë. Bismillah me thonë është di shka të të tërë. Të. Dë njaja, dyyshe funksionin atë. Ja u ka e ja punësine barabartë. Si e që këtët bismillah, se e që tëtë bismillah me qed, me arrit, me kuptu, me zbulu e kështu më datë. Përne, Allah nuk e hukë mundin në askujtë, dhe Allah të bare kohë tala i mundësën njerëzve që të gjithë, mirë po, me pasë shansat të barabarta, mirë po, ajo është që përcaktan pastaj, me urëcine ti është ajo cili përcaktan të, dhe dhe dhe zërë, se ti me qëfar shansa ki me prahu, e ajo me qëfar shansa, e ajo me qëfar mundësi, ajo është që i Por se cili, është ispravuar, aftër Dua të të të të një rast, e këmë të regu me një ven të të tërë është i rëndësërmë këtë aspekt, aftër El Bagi ka qeni për i djetarët e ndëllusit Dhe jorërraj ka pas <coughs> Diskutim dhe debat Me Ibn Hazmi Rahimullah, rrëdhpun dhe të fikut, aftër Dhe me një rast El Bagi ka thonë Ibn Hazmit I ka thonë në falë, po Ka thonë me të regu Dhe mëonë se, unë e së është me dë vërtet është është për të vlerësu dhe për të qmu. Thot, unë e dje në këmë kërku në në fenerat e rrugëve të ndëllusit. Unë e këmë fukare të imë pikë të fundit. Ska pasë para qiri me ble, me lezu. A doa është me lezu me doa në përrrugë, fenerat e rrugës që në konë, ka lezu. Me këmë me mësu dhijepë. Qashtu ka lezu ka marrë dhijepë. Qështu ati allaja ka do më në Mir po rrethon asaj kapoka Fukarlloku. Ai e përcakton rrethonën. Mundsin ta jap po rrethon ai e përcakton. Ka cili kënd ki me monsin, aje të më shfryzu mundsin. Ai e cakton me ursin e vaktit, son kalzon ti kapitan. A më mundsin ta apo logjën e aula. Ktie ka mundsin, ja ka ambicion, vullnetin, kuptimin. Mir po ka këndi ti Fukarlloku. Ka thon Ibn Hasmir Ramasi përgjigja. Pa. Ka thon edhe ti nuk bën me harruj sëon kë kom kakudija me shtratrit e brëtrrave. Do të thonë Ibn Hazm ka pas babën një princeve të vogël në Andaloz, të ka qenë shumë i pasur. Thuhet për të që ka pas karrikën edhe tavulin ku ka shkuar të arrit këta. Fillim tani ju tu tu tu për la me me me me edhe me ata tjetër të kundërtu, ka ardhur një citat fukarllokut apo. Mirpo kur ka karkudija shumë ka pas pasunë japën. Çka ka mall Ibn Hazmi apo? Ka dhënë një kaduçë Edhe kjo amt që Allah xhelleuola ma ka mundsu mu, edhe kjo baje kuon e vështirë afta. Apo në koh let me kop librën me mësues, eki mundsit më shkumë të ofry. E mor këtu e më shëtit. Këti dikë mundsit afta. Në koh let, e ajo ne kompashtir, pe këndit tëm e vështirë kompasafta. Kërdi kushtot, lemi ata jo, që, loja, më frun, që abdë, dështu, në mëke. Jo vallahu afta. Komunjan mëke, ka kënd që Allah ka cilë më afru në çobë ka dështuar afta. Mundsitën barabarta Qysh ka pas mundësi, më bëhë muslimon, e bu gjehli, e ati ke pas mundësi. Ti e bëhë e së bëhë. A përshë, një gjithmon mundësi që në lakojmë, të shakon në vakti e nga të pegemezëm, si si rëtha lecu se, në këtë gjithmon që është të bëhë. Allah është i urtë, aje din pëse të ka bëhë me kënë lartë pejgamberi të alëson, e me kënë shqiptar, e pësa të e ka bëhë nga të me kënë në rapë, aje din pëse Shëtëzëj mundësit, shëtëzëj ofertat, shëtëzëj shansët, tjepa logja e lëvra Pa mërësisht, nga cëli kënd të qasësh edhe ka vjen A ka fukara lëku, a ka pasonija A nga pozita, a nga nivelli rëndom të njerëzë Ka do qëfët së prish puna përën Ka pas njerëzë që i kam pas babalar djetarë Jumë buët djetarë të mëlej Kam pas njerëzë, shumë ka pas E ka pas babën për djetarëve Vetë nuk djeta së qa u konë ma, u ka postat atil që ndoshta edhe e udhën e ila edhe rrugën e Zotit as musliman i rëndom summit me kalkulimet mirëzore ky është dash në kohna po Zotet i msaftën andaj e kuptojm Allah është i drejtë Allah është i urtë dim kujt jep dim se jep merr pajtohu me atë çallot ka von për vëni durh dhe puno kur mos tuj teksa posta ti ato. Edhe këto, ti shaqon dieli i kti, ti shaqon kuishia i kti, ti shaqon këtko, ti këshapos kët karrik, këto mundsi, kur mos thuj. Kur mos thuj. Dyesë mundsi që Allahu ti ka dhën, janë mjaftuar me arrit çellime që ti do të mjafto. Nëse ti mundur të angazhosh. Sa kanë njerëz të pasur, sot kanë miliarda, kanë filluar nga zeroja. Kan filluar nga niciante, dëçan. Peçi u kanë filluar, fillu. nuk i kanë të trashëguara, i kanë të fituara. Pse? I kanë zgjurat thonat. E ka dhënë shansin që Allah ka kapë kës përpara. Prandaj, Allah është i drejtë dhe Allah është i lartë i urtë. Dhe gjithashtu kënaq me kuptu përfund të, dozër, kur flasim për ligjin e Allahut, normën e Allahut, sebibet dhe pasojat, dhe ky ligj në ecursion e zemrë madhim të Allah xhënella, na mundson me njëoftë Allahun si i urtë i drejtë e shumë më anë tjerë. Na mundson e kuptu drejtësi. Allah është ai që çdo gjë është në dorë në tij po ti e fshon ti punsi po ai nëse nuk don kur në kurrë skojn son dhunja që ka mos të më marrë diçka apo gjithçka është nën udhëhecq nën pushtetin e tij dhe kjo do më kon kanar dhe kjo do më kondën e Rabb i Allahu xha le walaq e kuptova andaj norma se bëhet edhe pasoja të mundson më mblahu Allahu xha le wala si i drejt apo si i urth in shershom po por do si el malik el malik Hu Allahu alladhi la ilaha illa hu al-malik. Allah është ai që as kush nuk merret ta duhet me poësti. A ti të keni tërë durime? Pse? Hu al-malik, ai është Mëlik, ai është sunduesi. Ai është çdo gjë është në dorën e tij, asgjë nuk ndodh pa lejen e tij. Edhe ai që ka fituar, që ka gjitur me lejen e Allahut e ka marr. Edhe ai që e ka humbur, që ka humb, me lejen e Allahut e ka humb. Asgjë nuk ndodh pa lejen e Allahut xhëndevore. Absolutisht. Dhe kjo bën ç' se bepet me qenë në shërbim të imanit, jo me të lërgu për imanit, ato. se bepet me qenë në shërbim të në nështrimin dhe Allah Gjendevara, jo me të lërgu për Allah të bare, këtë tala, dhe kështu plëtsuat apo mozaiku i kësaj norme, edhe kuptimi i drejt, edhe shambujt, por edhe përfitimi nga kjo norm për mësimit edukative që duhet me u eduku në gjitha fushët e jetës, mi bazë në kësaj norme. Të, do lëzër, këtu ishtë në disa pre mësime edukative që duhet me i marë, duhet me i përvecu nga norma dhe ligja i padrishvushum, i shkako dhe pasojës. Jan dyso preçej për mëna, paduchemse mbetet e hapur kjo rrugë për vardhuar dhe motutja, andaj personat po mjaftohen me kaç. Allahu na le të sigurohet të na bën rob të devoshëm ndaj Tij në shtuan e Tij, por edhe nga ata që i ndërmorin sebepet dhe Allahu i jap sukses në rezultate. Allahu e shpëlib me kaç për të fund, sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslimen katheeran.